Найбільше – щастя. Але ось одного вечора перед самими жнивами Появився й батько. Здорожений, брудний. Їхалося довго і невигідно У найгірших вагонах туди й назад на своїх сухих харчах. Лише вряди годи взялося десь ту склянку чаю, Щоб сухе горло промочити. І був невдоволений. Проїздив гарма-дарма стільки грошей, але мовчить. Краще про це не згадувати, бо після від Насті не відчепися. І так прогризла вона йому голову за ті вічні поїздки. Знов приходили люди послухати, як то воно там у тій Кацапщині. І знов Матвій усе то дуже ганив, нічого йому там не сподобалось, ні поле, ні природа, ні села, ні господарка. Знов спав у Кацапа, де його цілу ніч гризли блущиці. Ні, ні, казав, з таких господарів не буде. Але знаходцеві все то більше сподобалось, і він навіть почав збирати бажаючих переїхати туди на життя. Настя, розуміється, ще й ще раз забожилася і заклялася, що нікуди її з цього місця він не потягне. Тут гарно, тут добре, тут найкраще. Вона ходила он до Почаєва, і йшли три дні а такого місця, як тут, ніде не бачила. Зовсім близько підступили жнива. Жито зовсім половіє, а пшениця, хоч ще й зелена, одначе її колос уже набряк тугою силою до рідного зерна. Були зливи, громи, блискавиці, і місцями вони наробили шкоди. У самого Матвія вилягло від того багато пшениці». Хоча ті зливи і ті громи дуже подобались Василеві, Володькові, Хведотові. Як приємно, коли, наприклад, на твоєму власному подвір'ї стоять цілі озера, і ти можеш до схочу дрипатись у них, а потім як чудово, коли ціла природа втихомирюється, а в городі на розквітлому маку стоять і переливно горять величезні краплини прозорої води. А які після того ранки, яка соковитість і яка духм'яна яскравість. Шкода лише, що такого ранку так гарно спиться, так солодко і так блаженно, коли ніякі сили не можуть вплинути, щоб звести людину зі сну. Але одного разу знайшлася сила, що зірвала Володька раннім ранком ще до схід сонця на ноги. Сонце ще за обрієм, десь там, за Лебельським зрубом, на шпориші подвір'я, на городі і на всьому довкруги роса. Над лугом і річкою стоїть білий туман. Володько ще спить, побіч хвидота, на соломі в клуні. Спить міцно, як і кожного ранку, майже нечуйно. Нерухомо, ніби він не живий, і враз його будять. Роздер сонні очі, перед ним батько». «Уставай, як хоч, – каже батько, – поїдемо до Острога». «Що? – вирвалось у Володька. – До Острога? Ні-ні, може це він спить далі і мусниться?» Володько не вірить. «Таке щастя, таке шалене щастя!» Але батько наглить. «Ну-ну, уставай, вставай, поїдемо!» Володько як стій зривається, ніби його опечено. «Тож остріх місто! Тож Володько там ще не був!» Тож там великі будинки з такими, як наші двері, вікнами. Тож там мощені дороги, леденькі хідники, крамниці з блискучими вікнами, повні всякої всячини. Тож там казарми і марширують москалі. І пани там такі дивні і незрозумілі, що так де по-нашому балакають і носять такі чисті і гарні одяги. І все це Володько буде бачити. Він миттю зірвався і треба було одної хвилини, щоб бути готовим і щоб сидіти на вимущеному сухою конюшиною возі. Усі хочуть їсти, усі снідають, але Володькові ніяка їжа не на умі. Він сидить на своєму возі і лише боїться, щоб батько часом не роздумав і не скинув його, бо вною таке бувало. Їхати до міста для Володька найбільша радість. Скільки б разів не їхав батько до Мизоча, Володько завжди конючить, щоб його взяли, але рідко його бажання сповнялися. Бувало, коли він ще був меншим, він дуже вперто просив його взяти. «Тату, візьміть, візьміть, я буду вам на возі сидіти, я не буду нікуди йти», – морочить малий. Батько, він він мовчить. Володько думає, що вони вже погодилися. Він сідає на віз, коні запрягаються, ось-ось і віз рушить.